Bamse och Brummelisa fick först trillingar. Brum, Teddy och Nallemaja. Brum tyckte tidigt om att rita och måla. Han blir nog konstnär, sa Bamse stolt. Men Bamse och Brummelisa var inte alltid stolta över hans duktighet. Nallemaja gillade att sparka boll, klättra i träd och leka tuffa lekar- Hon fick ofta tjata på sina bröder för att de skulle vara med. Brum tyckte fotboll var roligare sedan han fått måla bollen. Men Teddy tyckte aldrig att det var riktigt roligt. Han missade jämt. Han tyckte om att titta i böcker. Men så var det det här att han var så fumlig. Han stötte till och välte saker. Kan du inte se dig för, sa Brummelisa när han tredje gången samma dag välte ut saftglaset. Kan du inte tänka efter lite? sa skalman vänligt till Brummelisa. Lägger du nosen i boken som han gör? Bam så Brummelisa så på varann. Vad dumma de var. Teddy behövde förstås glasögon. Så glad han var när han hade fått glasögonen. Nu kan jag se krummelurerna som inte är bilder också. Vad är det? Det är bokstäver, sa Skalman. Det är den största av alla uppfinningar. Jag ska lära dig allt oftare. Traskade Teddy hem till Skalman. Han lärde sig den ena bokstaven efter den andra. Kunde läsa fler och fler ord. Till slut kände han sig som bokstävernas bror. Men det sa han aldrig till någon. Det var vinterdag i backen. Brumm åkte skidor. Nallemaja försökte sig på lilla hoppbacken. Hon trillade varje gång och slog sig men hon kunde inte låta bli att försöka igen. Teddy åkte på en kälke som skalman hade gjort. Med den kunde han både bromsa och styra. Tre skogsekorar åkte också i backen. Lilla skogskurra ramlade och vrickade foten. Hon kunde inte stå på den. Nu måste bära mig hem, sa hon till sina kompisar. De försökte, men orkar inte. Jag ska dra dig på min kälke, sa Teddy. Vet du vägen? Såklart, sa skogskurra. Jag bor i skogsäken. Skogsäken ligger ganska långt in i storskogen. Här har jag inte varit förut, tänkte Teddy. Hoppas jag hittar tillbaka. Jag får använda skalmans ärtor. Skalman läste en gång en saga om någon som strödde ärtor efter sig för att finna vägen tillbaka. Efter det har Teddy alltid en påse ärtor i fickan. Han släppte dem efter sig, en efter en. Så, nu skulle det bli lätt att hitta tillbaka. Men det blev det inte. När han hade lämnat skogskurra var det först väldigt enkelt bara att följa ärtorna. Men så började det snöa. Ärtorna blev översnöade. Syntes inte längre. Det mörknade också. Snart skulle det vara natt. Hoppas månen lyser så jag kan se, tänkte Ted. Men en sak tänkte han inte på. När det snöar är det mulet. När det är mulet lyser inte månen. Det blev mörkare och mörkare. Han kom till ett stubbhus och knackade på dörren. Ingen öppnade. Men dörren var inte låst. Han klev in så där såg ut. Allt var gammalt och trasigt. Fönsterna hade inga rutor utan snön blåste in. Lika kallt som ute, tänkte han dystert. Men så fick han syn på något som gjorde honom gladare. Jag stod en kamin. Om jag tänder den kan jag sitta bredvid den i natt. Då fryser jag i alla fall inte ihjäl. Men hur skulle han tända? Han letade efter tändstickor, hittade inga. Han kröp ihop. Mycket olycklig. Snön yrde in. Natten skulle bli kall. En lucka öppnades i golvet och gammelgrävling tittade upp. Han bodde där, inte i stubben utan i ett bo under luckan. Eh, – Det måste vara vinter, sa han när han såg snön. – Det var många år sedan jag var ute så jag vet aldrig om det är sommar eller vinter. Men jag hörde att det var, att det var någon här så jag ville titta efter. – Det var tur för Teddy– Jag har levt på rötter några år. Lite tjatigt för en grävling, men vad ska man göra när man blir gammal och inte orkar? Smaka på rötterna nu. Man vänjer sig. Nu ska jag sova några dagar, slutar han. La sig i sängen och somna, bums. Teddy smakade på en rot. Den var för hård att bita i. "Jag skulle jag svälta ihjäl, men jag ska ju bara stanna i natt, tänkte han. Och så somnade han också. När Teddy vaknade trodde han att det var morgon. Han försökte väcka gammel grävling för att fråga vad klockan var, men det lyckades inte hur mycket han än ruskade i den gamle. Han sover visst som skalman. Teddy klev upp genom luckan till det ruffiga stubbhuset. Det snöade inte längre. Och fullmånen lyste. Det var kallt och nog långt kvar till morgonen. Ja, jag går ner till gubben en stund till, tänkte han. Men golvluckan hade gått i lås och gick inte att öppna utifrån. Han bankade på den och ropade, men förgäves. Gammelgrävling vaknade inte. Jag fryser mindre om jag rör mig, tänkte han och traskade iväg med sleden. Hoppas att jag snart kommer till ett ställe som jag känner igen. Det gjorde han inte, för han gick åt alldeles fel håll. Var är Teddy? Frågade Brummelisa när Brum och Nallemaja kom hem från skidbacken. Han gick hem för länge sedan, tror jag, sa Brum. Han och Nallemaja såg inte när Teddy drog iväg med skogskurra. Ja, han, han gick nog till Skalman, sa Bamse. Det blev kväll och det började snöa Men ingen Teddy kom De ringde till Skalman Fick veta att Teddy inte var där Gick ut för att leta Nu Var det alldeles mörkt Bamse åt en under honom Satt en pannlampa på huvudet Och gav sig ensam iväg Måtte jag hitta honom Innan han fryser ihjäl Denna kalla natt, tänkte han Brummelisa Han knackade på hos många och frågade om de hade sett Teddy. Mitt i natten väckte han igelkottarna. Han drog iväg med skogskurra, sa Piggekott. Hon hade virvrickat foten, gespade Piggekott. Hoppas han har stannat i skogsäken, sa Bamse och skyndade in i skogen. Men trots att han visste vad eken fanns gick han fel i snöhyran. Teddy! Teddy! ropade han. Inget svar. Snömånen drog bort, månen kom fram. Efter flera timmar såg han de spåren i snön, spår efter Teddy och hans kärke. Bamse följde spåren så fort han kunde. Och när han är dunderladdad kan han åka fort. Plötsligt tog spåren slut vid kanten av ett stup. Bamse tittade ner. Där såg han Teddys röda mössa och en klump som det hade rasat snö över. Det måste vara Teddy. Det får inte vara Teddy, tänkte han medan han klättrade ner. Det var inte Teddy. Det var kälken. Men var fanns då Teddy? Han såg sig omkring i mornskenet. Han lyste i mörka vrår med pannlampan, inte minsta spår. Teddy! Teddy, ropade Bamse förtvivlat. Bara Eko svarade. Vad hände då, Teddy? Han såg inte stupet, rushade ner, drog snö och stenar med sig, slog huvudet mot en sten och svimmade. Nu såg det illa ut. Men han hade tur. Ugge Uggla var ute på sin vanliga nattflygning när han upptäckte Teddy. Kära du, sa han till Teddy. Här kan du inte ligga. Teddy svarade förstås inte. Kära jag, sa Ugge till sig själv. Han är helt avtuppad. Borta, väck. Vad gör jag? Lyfter honom härifrån förstås. Han tog tag i Teddys byxor men Han är för tung, Uggla Ugg flög hem till Ugglebo och hojtade Ugg, ut allihop, följ mig Ugg, hans fru Uggelina och deras två ganska stora ungar Lyckades lyfta Teddy och flög till boet med honom Den stackaren är alldeles stel av köld, sa Uggelina Han måste värmas upp Vi har inget att värma honom med, sa Uge. Våra fjädrar, sa Uggelina. Fjädrar, skrek Uge. Jag vill ha mina fjädrar kvar. Så klart dummer, sa Uggelina och förklarade hur hon tänkte. De fyra ugglorna tryckte sig tätt intill Teddy. Han blev ganska förvånad när han kvicknade till. Bamse trodde inte längre att han skulle hitta Teddy levande. Men han fortsatte ändå att ropa. Teddy! Teddy! Bamse blev stel. Var det inte Teddys röst? Eller inbillade han sig bara. Hej pappa! Här! Bamse såg uppåt. Och där tittade Teddy ut ur Uglebo. Tack. Tack hur ska jag kunna tacka er Sabamse till ugglorna? Det räcker att äh, säga tack. Sauge. Ja, det har du redan gjort. Två gånger. Saugge Lina. ke varje, för om